الهی من الشیطان الرحی قول توفیق را نصیب کی امین منگو تا ست دادی نے اسلام دالاد حبیب تمرګورو چیت اصحاب رسول صلی الله علیه و الیহি وسلم رضی الله تعالی عنهم فرمای داغیب زریب والد دین الله محتر رسول نے او دا ار صحابي تاریخ زموند د دنیا وهشادا او دا ار صحابي واقعاو ژوند او دا ار سيرتو مناقب او ردن زموند د قبر د اخرتو د دنیا د جوړې دو یو سبب ده پدغه صحابه کرامو کی دا الله ذ حبیب ترده حمزه بن عبد المتولب دا, دا الله ذ حبیب حمزول ابن ترینده او رضای وروره حضرت حمزه رضی الله دواڑو پمائش موالی کې د مکه محرمه په خسو کې د یوبل سره وخت رکړې او دی وی سینین دواڑو پېښ کړي کری نبی, کری نبی کریم علیه السلام رضای می په سلور وې یو خپل والدان ذم ام, ام ایم دریم حلیمه سعدیہ او سلورم سویبا فردی الله تعالی عنھنا سلور زنانا د امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پپای ور کولو شرافت دنیا او د اخرت حاصل کله نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او جناب نبی کریم علیہ السلام د سویبی یوسف پیس کلی رضی الله تعالی عنہ دیو جنا چانگی علیہ السلام ته حمزه رضی الله عنه لور نکاد طرف پیش کړو نداللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او جنا زمار رضائی روڑ دے او دنسد دو وجن جکمی زنانا حرامی گی نواغ دفیو رو دنو دو وجنم حرامی گی دا سیدو شہدائی المسلمینم دے اے تر قیامت پوری جسم را شهیدان کیږي په جنت کې د ټولو سردار وښو کی هم زردان دی او مقام ده په زبان نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته دا ملاو دے او دا حدیث په سند حسن سرا په غنو ترق سراغ نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی سید الشہداء حمزہ ابن عبدالمطلب تمام دنیا د مسلمانانو د شهیدانو سرداری الله شاعت اور کړي لکه سن جنت د بی بیانو بشری الله دخل حبیب جګری ټکړي فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور کړي او د جنت رضوانا نو مشران وای سیدا شباب اهل الجنه حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما کله نبی علیہ الصلات والسلام ته پیغمبري ملا او نو حضرت حمزه ده سلیح تو کال نو ورتیش نبی رحمتوں سلیح تو کال نو پس نبوت میلاد او پدغه وخت کې د قریش په مشرانو کې ده اپا بہادر مشرانو کې د قریش چې کوم مشرانو نه پاغه مشرانو کې حضرت حمزم ده سیدن وَكَانَ يَوْمَي دِن سَيِّدًا مِن سَعَدَاتِ قُرِيش دے پا دو وقت کی دا قُرِيشو پا سردارانو کی دے او دا حدد حمزر رضی اللہ عنو دیر شوکو دحکار سرا دیر اخکار بے کورو عددی پر اسلام روړو د الله حبيب به انتها خوشاله شه کله چې حمزہ یلانو مربو نل حثاد ایمان روړو لدید الله حبيب کابه تبار رشته یو یو پلو ولاو بل بل پلا کفار د غصېنا صبر کې دل خوشوي دلشول اللہ حبیب مزمکو و توافمک دکا بے شریفی یو دا اللہ حبیب نمخ کے و بلترستو تماز پخین مزمخ پا امن و بانوکو اور او حبیب توافمکو دی نمخ کے چا دا اللہ کور سر مزل نبی ریسل عمر پرخو دیو جند آغاز اول ما ہوئی حاجان ثوی وي شکر ادا کوي يخد زمزمو به ملاويي <سؤال> او يه په کدن څه لګي زلي يخر کانديشن نکله پک سره وي خني د تنگ ات او سعی که سيد العالمین پتو دو کانو او شوب دنتچا نپره خو چې دا الله باندې سجده و لګایي الله حبيب دار ارقم مشهور او واقعا دا په کې بې پټ صحاب ک را مط د د تعلیورکولو دارو لرقمته داروړ اسلام مو خلک به اسلامتهل د حزله دي الله هو د اسلام وجه داوه د حضرت حمز ص د ده اسلام وجده و ده ده ده اخکار سردیر شوه او د عرب و شاڑه خشکه غرون و لاکوه بود. نو ده با نیزا و توره و سواغستو اخکار بی کولو. نیوزن تروان بید. یو وینزا ورطا مخل رالا. او دا وینزا و ده دل ازنی جدعان دا, دا قریشو ته مشهور او سخيان وو کې یعربو کې په حالت کې کفر کې به صحاوا اجیانو ته په مخابره ورته یې او دا اجیانو خدمت د دوی په وینو رغونو کې اګر دلیشه نو دا وې د ورثوي وی لو انک یا ابا عمار سمعت ما سمعته من سباب ابي الحكم لابن اخیک محمد صلی الله علیه و سلم وی ورتو یا با عمره دا ذکنیرا اول لقب ستر وی کتاور دی له چې ابو جهل نبی در اسلام ته سمرس فک اس پوری وچ دی او کتا کثله ما چې کم حالو کو سنبتاو کې سم دستی ام بس دا خبر دا ووګونو لښو حمزه رضی الله عنه د غصې نڅکصر شو او سینې د حمیت او غیرت نه ډکه شو او هغه یې د کوي وی خلق ناش په ټول خلقو مخفي زمارو ارث ابو جهل بدر رضی الله و کرجلو کې فقال لقد راء ناس كثير يرد خلق ناس دو. او ابو جہل جناب نبی کریم علیہ السلام تله سپک سپورې وې پس ذکړ نوابش او دا ابو جہل پسرا او صفا تلاړو صفا ډې رئیس را ابو جہل او د ټول قوم مشرو د نور کشران سرداران به تیاش له دې قوم په منس کې ناس او حضرت حمزه رضی الله نور او فاقبل علی اللہ دواره به بې قوې زور بتن شجدته سه ل د بهغو په د سرې په نزه والوو د دېځې د ووج نه زخم شو ې ت شو او د ټولو خلکو مخې اشهد ان الله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صل الله عليه وسلم اويدا ما اسلام راړو په شوق شوقه شو دي پټول لا سزاد د لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلمه جهرا پېدا دې ما ها اناذا قد اسلمت داد ولادم اسلام مرو نو کو دو قریش په واست کې او ما د اسلام مړه کول شلود کی بس حضرت حمزه رضی الله وله اسلام دا خبره لقد اسمان د پرف اون دی پټول مکه مکرمه کی فرش وا مشركانو باندې دا اواز دا رسول او دی د لکه تدریج په شاره ورزی هود الله حبیبم به انتها فشالش ہو دې ټول کسانو په اسلام اسلام او مسلمانانو تیزت عزت ملو دی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او حمزه سيد الشهدا رضي الله تعالى عنه او دی دعاءو دي الله حبيب لك تاسوا اور در بار مکه مکرمه کعب کعبہ ترش او الله حبيب دو ماس فخيل مشکل خف اتمينان او د الله د کور وچ تواف کړی مشرکانو قتل خوصویل دی ننشلی دله ح بیا حجرتتو کو د مکې مکررمې نه مدیینې منورې ته ناولله جنډه د اسلام چې پهلا شوکې ورکړې شویله ناغې خپل ترته ورکړې حمزا ې بدل مطوللی رضي الله تعالی او په بدر کې ډېر کمال کړې په بدر کې ډېر بي انتها اول جنګ د کفارو د اسلام په منځ کې د مشرکان کسان را بارول د سفنا او وی وی چې نه ماره په او زا قسمي زبد مسلمانانو د هوز نو بسکب یا بمړکی د حضرت حمزه رضی الله نور تبار روتو اول کې انشوار رووتل خو ول توري نو ګلشوار لري په کار زمو خل اغرونه چې د مکیله لږی عادي مې ترابار ده حد رضی الله تعالی عنہ دا غ مرد میدان ده چې د د په مقابلته اسود ابن عبد الاسد المخزومی د د مقابلته وروته او هغه قتل کړه بیا او ثویبنی ربيعه وروته او ورشررور ده شیبا او زهری ده زید دا مقابلی د فار روت نو بل طرف تھا د مسلمانانو د طرفنا علی رضی الله عنه د مسلمانانو د طرفنا حضرت علی رضی الله روت او حمز رضی الله عنه روت او عبیده ابن الحارث رضي الله تعالی عنہ داروت او دا او مقابله دا هی او غدری واړه ټټ ټټ په حاضر د مشرکانو قتل کړي شو لغې نفس جن شوړو شو ته حضرت حمزه رضی الله عنہ په دې ترتیب باندې الله یولو یا په حاضر د ویت اور حضرت حمزر رضی اللہ عنہ ہوتا او دا اللہ دا حبیب ترمو نور خاندانی ایمانم نور اوڑے دا نبی ریح اسلام دا دا پا اسلام بانیدیر خوشاناو دا اہد پا میدان کې چکل دا اہد جنگ جوڑ شکو دا دا مشرکان سو کسان بلکل حدف او نہ ہوا یو پاک حمزر رضی اللہ عنہ ہوتا دا مشرکان 3000 مصله نخکر سره راغلي ځان سره خزم روسته وي شرق شوق ديخته کوي لو زنانغه میدان کې کی فاتح کیږي نو د دې دې نه پېخته نه کوي په اولي اعظم راغلي ته حضرت حمزه رضی الله دی میدان دوه هڅ کړو د ته شوق مخه تنه شول راغلي وحشی ابن حرب رسو صحابی جو رشویل اللہ شان لگو را دل اغفلو مالکانو وحشی ابن حرب دا کہ چر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہو دے قتل کو نبستبعزاد کہ حمزہ رضی اللہ عنہو تا قتل کو نبستبعزاد جمس ہے اس کارنو د د د خپل زاد سره کارو. د به داې پور چې خجرې لري نه غورو. او دن زمانې د ټوپک ګولی دومره کار نه کوي څومره چې به د کولو دکه کم سړیجی به په خنجرو لګېدو لابدې پورې را پورې وو دومره د د لاسوو کې قووتو دومرره د د تجریبه چې کم ضبې خو شو. نهغ ضبې د لاسو په نهخه پخنجر بانیویشتو رو دی په یو کنده کی دا وحشیبنی حرب پتناس مقی حجنو کی جمعیلار لا کنده من دیوی دو حد میدان جورنو اس کتولا باد شو ناغ کنده مون کتره وی چی پا کم اکنده کی وحشیبنی حرب دا حمزر رضی اللہمو دا پار مرچک ناس جرده با دیده ماونوینی او بهدا شوک اوس خاطون زینب عباس شری رونو زور شول کند هوارش له نوز داغ تاريخي زینب پته چاته دهږي يو همزه رضي الله نو ميدان تروت اج سوق مخيل راتلو کا فيرو کي نو اغلاډو ٿينگه دنا ادا هو له پتنو شي مورچو پټم شوک ناشته ناغا هم ذرزی اللانو پا خنجرویستو دا نامینا لام دی او خنجر بلکل پوری را پوری ووتو خنجر بلکل پوری را پوری ووتو ادا تکریباً سلپاس او یاشو حدا شون پا او خد کی سلپاس او یاشو حداو او اکی خارن مدینین دومره لوی نو دومرره مه سر ځ ک او یا شدانان ټول م نه په ژړوه ټول مدیین په تکلیف او پرشان وه دومره نارووا کارروکو د کافررو ځنا چېچول کې ا فرراتهفری جوړه شو نوڅه کې را م سرې ممسلو کا مسلله پاار ک دیتهئ لګ او سړی دملړکو شکل برنګې وکې کټکې پوز پرې کې شډ لې دمرد دم ظلمکاریو کو چیسر گے رويستې وګونه کټ کلفوزي کټې کې کل نو بازي زنانو هغه وخت وګونو د فوج او د سترګو په طارک اوپر الی او شاهزاد نار په غاړه کې هارون جوړ کله او شاهزاد پهجیب جوړ کله ثمخواانه من اونووف ولاغاانې قلا ده و خلاخی دهته ځ نغ پوځې او غګونهسترګې اناندمونې په تار کې وپیررن دومره په غور کې و کااف نو چا د هغې اندامون نظان لهار جو او کم پانزیب او کالی د ہے ده غوگنو و غاڑو نویستن تولی وحشیبنی حرب تورکنی تولی وحشیبنی حرب تورکن پا دی طریقی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہو سو شو حمزر رضی اللہ عنہو شہید شو ادا دا شہداؤ دا خبر د مدینی بنا وریتو لکورنو تا مرسے دو کنو د د اسلام ک چېدن نه واپس راوی او جمې د خولی نو ا دااییتې ص هو کې راغلی د هر کور د چا خاون د چاژ د چور په بعضې کورنو کې دڅسوشهدانو د د کور نه د ژړهاضه او کونه ژړه واز را وتو. فدل حبيب لكن حمزه لا بواكي له حمزه مهاجر ويذو خلق جرا و استا حمزه مسافر مهاجر دغه سول لداوالدیش لو کلت انصار و دور چولی جناید نبی ر د حمزه رضی الله عنه قوتو لګلی دل حبيب د دې د خبره د وجن داس وک اللہ حبیبی مروحن لا یقین على حال اکن بعد الیو ویلار شدیت حکم اکا چی پایس یو وفات سڑی ودائی ویر نکی دی نفس بیت اللہ حبیب بین پریشان شوئے ہو بین تہا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ پریشان شوئے دا حضرت حمزہ سید شہدہ پا شہادت والد تل دیجید اللہ دا حبیب ترور را روانا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و نبی ریح السلام بچی تا ہوئی ویدو کل آر شاہ رضی اللہ عنہ کوئی مورد منع کر حسین رور دا لاش و تکلیو گوزی کله دې چې دا شوه نو اسونه هم کې لا سفيد کې تريل نو لا شونه نه شول پیچندې له روه ويند خپل رونه د ګوتو په بندونو پیچته دي د الله حبيب دوق ترور مور زممله کا شفيع رضي الله راد النبي والسلام پپو 1960 هدا خوروا د روانه ته را غبي بچي او تھوي عمره اسا سال ته ته شو کې جماړې وې چې برازه چپړې مورې او خوې زسو کې چې تا بچي زو موستا موстаўه مور دې منه کوه زما حکم نه ده سيد العالمین مقدمه نو بس دې او ور دې قدم دې ځای نه دی اغوست او نبي كريم عليه السلام په دغزه کې فرمایلي حدیث د د مسند احمد لو لا تاج د سواف في نفس لطرفته خ یح شو راغله او م بتون د سبا و وچ کدان چې ترور بهې خفهشيوجه د خبریت نما به دا ټکړې ووهې واش پرې او حیواناتو خو. اپراد ب جماعت د خيتو مدد د حشر شه چې احاجرهوبه د خپل قبر د ځای ده کینه ولولا ان تجد صفيته في نفسها لترفته حتى احره الله من بطون الشبع والطير اهرجره احمد في مسنده والتبريزي رحمه الله في الجنائز او دا حدیث امام ابو داوود او ذکر کړي یو اکثرور می خفا کې دهنا دواب الله شریف دی درندگان او هغه خبر ده له عمره هغه چې فرض وکي احمد ته د خیر کو نه د حشر شریف دی د په دې ترکیب باندې حمزه رضی الله تعالی عنه دیت شهادت ملاو ده حضرت رضی اللہ عنہ تا شہادت او بیت نه خفشه د تر په شہادت د کثرن سو سختون مخالفت کیو درل دا د ترونه د ایمان راو نور خطو د ولی او خاندان او قبيله مخالفت کیو لاړا وا د الله حبيب د انتها پریشان شوه وېدا پریشان عمر کی چانو لیکل اذ الله حبيب کی حضرت حمزہ کو قتل رحمۃ اللہ علیہ لقد كنت وصولا للرحم فاعلا للخيرات اما والله لو مثلنا ب70 منهم ان ظفرت بهم ولله رحمتي بتائت تدخل الحمیدۃ الصالحین کے اتدنیو کو کارونو دې رکول کېوي او الله حبيب قسم خورو چې ایندک کزر کافرو باندې کامیاب څنګه او یاو کسانو سره د شکار کوم لکه تاسو راځي کړه الله حبيب قسم خورو ادي فل برن مالک کې غام ورو له غلو د بر مالک سي غام سو و رالا الاوي وإن عاقبتم فعاكبوا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الا رسولين هل دايا تروني قلوه وَاِكَ بَدْلَا أَخْلَئِ مُومِنَا نُدْ كَافِرُنَا نُو بَدْلَوَا أَخْلَئِ فَمِثَلْ دَاغَ چِتَاسُ لَكَمْ تَكْلِف دَرْ رَسُولِ شَوِدِينَ وَلَهِمْ صَبَرْتُمْ كَسَبَرْ مُوْكُو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ نُخَامَ خَادَا صبر دیر ور دې د فرض صبر ناکو ذال الله حبيب د خپل قسم کفاره ورکا او د کفارو د شکل بند رنگولو د خبره نه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم څخه من نه شلا اتاصل تیو جلاللہ حبیب و جلال دخلین آنفار یو کلیمہ و او ریدہ دا. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو مبارکونا دا حضرت حمزہ پسی اوخ کی توی شری اوی پا خلقو جڑا کی گی دا حمزہ مسافر محاجر سنے دا دا جڑا والے سوک دی نانسوار اخفلی زنانا رولی کلی دا الله حبیبی ارجعنا یرحم کن اللہ فقد آسیتن وعزیتن زیوا کشی اللہ لپتاس رحم کی تاس برغم خاریو کا ا پورا تعزیت نو کو پورا تعزیت نو ادا ورشید له هر چې کم ده حضرت حمزه رضی الله عنہ قاتل لې نو دې تر است دی ایمان توفیق ملاو شه دې ایمان توفیق ورته ملاو دې اے مقام مکرمه چې فتح شو ده دې تابعلو تختیز بیالتن پخا تروی شان تزم کلبیوی امن تزم نو دا یو کسور توی لارش ایسلام را راتا تا اگر ډیر ظلمو نکڑی او دا اللہ دا حبیب زدت دی تکلیف رسوله او کی ایمان درار رتا وجلینا نو دیم دنی منوری تواشیبنی حرب را رالے. اللہ حبیب ورطوئی تو وحشیوی آو ویکینا مال بیانو کا څنګه د حضرت حمزہ رضی الله وانہو شہید کرو او گود حدیث تے د گود خبرې تے او گود د اکولی اللہ دا حبیب دستر برخ کتلی او چا خبر اے ختمک ویویحک غیب انی وجھک فلا ارینکا یمان په دراو یمان دې مرزو ته خوب خوړل غايب چې ګور دې نه ګور دې نه پسه ځکه د دیجیتال ګور زهب زاو ټکړي ټکې لاش مخه لکې په دې ماټ وړه رستو او د اسلام په پار دې لومې کارونه کړې وسته لمت کذاب او دروغجن پیغمبر او د دا نبوت داوي کړي و قدشر صحابه کرام او صف جنگ کړي اسمر سمر, سمر خلکو په ختم نبوت سرور کړي صحابه کرام د پدغ شپه د ټول اشقال لا ته جوړه ز د ټول شي اعظم عربو دي کافرو د جماع د لا سدي دمر عظیم سره شهید کړي چې صاد نبی جوړ مبارک تفي در در شه دله وسطب سوا کفار او زغم جنگ کړي زما د لاسو نمبر سیل ابو تل کذاب قتل کړه دوغه خنجر در اغستو چکمباله حمزه رضی الله علیه و رشید کړو دوی وی چې موږ قتل مو سیره متل کذاب تا او دا پلاشو کی توراله یوسری د اسوارو پرا ټوب دوړه قتل لته یار شو ته دوی ما خنجر ور وی اوښتو اپا دین بدن کې مې ورته بالکل ورغېثو او انصاري صحابي پتور اوالو نو چې کله ذکر کوي استار ابله په ترې چې کمی اوول جو لو خمامتي خنجر ګير چاپی راويثو اوغه صحابيان سواري په تور اوالو دوی د په یاداوې چې د مارو با کپې اسلام کې به د ټول نه شخصیت شهید کړي نو په حالت اسلام کې به د ټول نه کافر څه کړي د ټول نه وټ کافر هغه با بردار کړي د رحمن رزي الله تعالی ان هو د جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام په ترلو کې او په حاضر ترلو کې او په حاضر ترلو کې چه د الله د حبيب ور سرب انتها محبت او په دي ترتيب باندې يا حضرت حمزا رضي الله تعالی نحوه شي چهوله اولا لوی مخامد هوت شهدا او تور کړي دوه شهدا او تا الله لوی مقام ور کړي د بدر او دوه حد شهدا او تا نور شہدہ اکرام نرسی لیکن بدر کن گنن صحابہ اکرام شہیدان شی اپا اوہد کی خود تقریباً سا اصل پاسا ہویا کسان شہیدان شی او دنوی بارہ کی قرآن نازل شوئے امام بودعود حدیث ذکر کرے امام مسلمم ذکر کرے نبی ریسلام او عیسیٰ سرورہ جب اوہد کی شہیدان شوئے طلا دوی ارواح د شنو مارغان او کو ججرو کې واټور د جنت په نهرونو کې سری دا غې د میوونه خوراک کوي اده سروزو رپنجریدي د عرش د لان دي هغه کې دایي آرام کوي خرج لیذ یخل خوراک او اسکا کا وراب توکتل ندید اوهت شهداوی مای یبلغ اخواننا عنا اننا احیانس بالجنه زمون غرونو تبزمون نسو خبرو رسای چې موږ جنت کی ژوندۍ موږ ترزت تر اقول شي چې د کفار سره په جنگ وو کله وخت بوزدلول کی د کفار سره د جنگ په وخت بوزدلول کی دڅو کاته نه خبر راړلوړو اللهوي زستاسو د پې غام را شو د شوهده او پیغام چاه ررسې الله ديات راليګلو د سورا لمرران ولا تص بنلهوي نه قوتیلو في سبي الله عوااتار او خاامخه ګمان م کو د اغ کسانوباره کې چو وجهی سی دی د الله پلار کړي امواثا دمړو ګمان مکوا بلکې دی ژوند دي دی او د ایت د الله په نسبه قاعده رزق ملاوي دی د رزق ملاوي دی اذمرلي مقامو چې د الله حبيبم تمنا کړو اما والله لو دتو اني وذر تو با صحل جبل ایو زمخو خو چې د بيسره شهر د الله حبيب وي ماته ملاوه مدو حد شو اداو یو لري مقام نه اوور دغې شدانو کې چې همم ضرځ اللهو ہو دی یو خ د اللله ه ورته د الله د زمونه ځمرې بل داغې په زبانو ورته انعام ا عام میلاو دی چې پررض د کیا مد د ټولو مسلمانانو د شدانو څی سردار کوي مډیرشي شدان کوئ هر چا پهره ص کې خپله برخی ويدي دې او مډ دی ت کړي. پښاد کې اوړي امرتبه یو شهید بداو یاو کسانو شفاعت کوي دسو یو <تصفح> حافظ قرآن بدله کسانو کوي ا شهید کسانو کوي شهید بد او یاو کسانو شفاعت کوي او په شهید د قبر عذابني یو صحابي تپوزه په قربان داسې چې په ټول خلکو د قبر عذاب, عذاب شته او شهید باندې نشته دل حبيب یو بس داغه د ثورو پرخطو ذکر مې دا مګي دا درست دروس بس دا ورته رورو نور په سازه بوله راولې هغه د ثورو سره په لسیره جن غوله په غولو سره خپل لسیره جن بس دا ورته کافي نو په شو غداو د قبر عذاب مې وې څوک چې جنت تلارش نو یو قسم دا تمنان کوي چې دنیا ته دراشو سوا د شهیدنا ایس سوقم داتم عنا دکې جزره واپس راشم سوا دسن سوا د شهیدنا هغه چې کمیزت د شهادت په وخت کې قتل دیو جرا مت بیا بیا مې دا ای او دا عزت دا کرامت ما بار بار حاصل کې لذا د هغه صحابه کرامو شان او سره الله دې دین ته پاره لوې لوې قربانای ور کېږي درس کې ما موضوع دام ته رااله او مخکې ما یو څو مسائل مې اصلاحي مسائلو ناغ مختصر مختصر واورې الله دی په پورو پورو دین مونږه تا څټو لوتا دتلو توفیق را نصیب کړي امين ورکل بازکار ذوبنگ ذہن کې دا سیمه مو دې راځي خوا با الله د مغفرت او جنت د دخول سبب جوړایي دا ابو رضی الله عنه روایت دي وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي ال ایمان و 60 او 70 شعبه و ایمان سد پاسش پیتو یا او یا غٹی غٹی سانگی دی نو پتولو کې معمولی سانگن سدہ نه د تکریف شیل ریکول اپتولو کی لوی شیل سرے لا الہ الا اللہ والا پجب اقرار او زڑکی تصدیق روحه البخاری و مسلم وګور دا ګلاره شفا کول تاسو موږ ټول امت مسلمانه شریککار ده الحمدلله وطن اسلام نه همیشه لफार موږ دلاره د دد کول کوشش کو تاسو کې تر زمیدار دي زمیدار دې پټی کې کوم شیخ وخنیه والا رې لراه ورسې دا شان ته کړه دایامه یو شو کول لال نو شریعت وئی چه لار سفاکولو بار جنت په تو خواب کور از مازی زنانو جارو سره باغن سرا نو باغن وقی دی کسوکی سگری لارا بین جارو کا تا سو چونو تا بخپلی مین دی یادی دا غیدی خدیث تکتر سو باؤنا نو دخپلی کور سره بین لارا بین جارو کا اوچ کور جارو کی نو بچی نو بار لارا کیو کور جارو کو خسن غیصم جو خورسو دکاندار میوه دانې او سبزی روونی کوم شي چې صافي اله راکې غرزه وګور لاره ګند پول داده دي دینې نه حدا اسلام خود صفای حکم کوي دیو جن لاره نه هر د تکلیف شیل ریکول تا دانه جتا کوي چې امروش مونګک مور شو لاره کې دی دیو شری اسلامي آداب خپلول پکار دی باز اوقات وګورئ دا شی په خاصه موږ د ماشومانو اړوند مطابق د چاچې وسمرش کول دا به چرته لور یو وروه جوکو وکنجو کو استاذي چې وځو کور را بار او ته وګورئ نو یو میاج داوی د بدوی نه خلکستان دي چې څو ګدي پوز امپټټکلی د لخيره کوي مزر دي خیرونه متا ته توڅه اخلاص تعالی اسلام او مسلمانای دا طریقه کولیو فارغن چل گی مر گی دی باز فاروغل والدا سری چرګ مرګ او گئی چې ساجی ترې خور کې ورږي دو يومیاش فور خلق فدی لار له دی اکذی ټول بوی دی او بد بوی دا اسلام دې خبرو حکم لګای اسلام خود نضافت او د پاکۍ حکم کوي وګره دا لار صفاقول صفا ساتل دا زموږ اسلام طریقه دا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے دمسلم شریف حدیث ته و نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ما بال دمات امه اعمال پیش کرے شوند شسلوها و سیئوها بد اعمال موناکار فوجدت فی محاسن اعمالها لذ یما تعن الطريق نو و ما اوم منذ فاست و عملو دخلوا کدلارې نه د تکلیف شه چاله کړه غیر پروت ته کاڼه پروت ته ډوکه پروت ده د کلی پوستکه پروت ده د ګندغي پرته ده او می موذ دای په ناکار اعمال کیو سره په مسجد کې لارې ته کی په زړه شړکې درنه جوات کې لارې ته پر ششره دا ورډ خطرناک شه بیا خپلې طرف ته راو کوشش کوي لا رغبله طرف تکل نہ رواه دا ربی نبی رسول یو کو شکته او یو قوم ته مامتی مکوله لا رغبله له لahre ټکه دا تخوی بنت حفه خبر راولې نو چې دا سره یې بدل بیا مزدک ہے او دې ورس یو قد عاذ الله ورسوله دا سره دې در له مزدک اید الله رسول ته تکلیف رسوله تبلی لا لري مت کوي اكموت پري بلي ادم کوم زوره کنه پوي نشي څنګه سي استغفار وای تبلي تا لا لري مت کوي اكموت پري نو څنګه سي وکوي حاجت کې بختي مخکول دي په کار ورو کې او دسماته ريو او دسماته نو قبل لمشا کا وا مور ته مخ کا وا بلکې داسي طریقې سره د تا ورته نه شاګ او نه د ورته مخ کېبلې ته به نه او دسمات کوې او نه بهڅ کوې بل دام د غوره دا کوشي ش په کار دا جيیددي ج داې ساار لغوتې او د په کوټی کی او دسمات کې خو د بل فصل به نه خراب کته مثال به دو په فټی کې روان د خود د لالې د خرابته دته به دې خبرې پورا پورره خیال ساتې چې د فصل ته نقصان دبل د بل فصل په پټي په معنی باندې شي حایې کې بلاره له جوړه حایې کې وسې لاره باندې جوړه 파ږي چې زموږه ځکه د الله را صفاقول د دل ذ خپل طریقو نه د دل ذ خپل طریقو نه لا وې په هر انسان باندې روزانه درس او شپه ته خیراتونه دي رګر ته په دې بدل کې درس او شپه ته بندونه نو یو خیرات تام ده زلار نه د تکلیف شل له کول ازغه پروته باج سږي د کړ کې کړکټړي د ورځ دی وژنا سوجي په لار کې واړه او لوی بولته قدم لانت انځته پووری کی قبضہ خلق اسوری لکې دی اپجیوی کی قبضہ خلق نور لکې دی دې کې په موته صفاتې لکه پداس خلقم لعنت چه دې پلارو کوسو کې شکه واړ بول کې ا دلارو کوسو کې موږ د پورا ورځې بس آسان کار د وستان صرف د پورا ورځې اولاد شریف زنا د برواڑی شری بروااندی ده پلارک دیپاجی له کور کړه کړه په پختوغه باندې کڅ شریو خو نوक्षातوبه دې نه شي په دې په بروا باندې دیپاجی له کور واړ بول چې دا د کی پردک کړه نو لارو کو شو کی واړ بول دا د ما عزت مندود شریعت حکم نه ده دی وجه لشي مګو تاسو زما عزت مندود د خبر رسول کو کو ځان په ساتو د لاره نا دا تکلیف شه لره کول دا زمائیزت من دو دا کامیابی شه ره ماقل ابن یسار رضی اللہ مجدیل القدر صحابی ره نیو تابیو ایز دس رف باز لارو فی روانو نو لارکه تکلیف شه و غیر لره نو ایمام یو شه امن دو مام لره که تو ایمان تاوی رو آرد اولی دا تکلیف شیل دے صحابی تا لگی کنو مام دا سوکر الله خدا اللہ حبیب فرمائی دی من امات آذن من طریق المسلمین کتبت له حسنا ومن تقبلت منه حسنت دهل الجنہ رواه تبرانیو تیاش دې د لارې د مسلمانانو د تکلیف شېل لري کو د یو نیکی و د کله شي یو نیکی م قبول شوه جنت نه بځي تیاش یو نیکی م قبول شوه پټو نومر کې داسمره نه کوي که کې یو قبول شوه بس دا یو نیکی به الله د جنت د سلو جوړ کی د جنت د سلو سبب به الله رب العزت جوړ کی بخاری مسلم شریف کراغلی اوسره پراره روان لی او غنا پرتاوا ذ او دغونو سان غ پرتاوا کو الله ورته ذا حمل قبول کو فا غفرا الله له ن الله ورته به یو مسلمان شری دی ورته کدا سره غلي الله یو شری به جنت کیو کتو ګرځي ذرا ګرځي تو وای و سان غ لارک رازونډه نو خلقو به تکلیف و دا نو دا اغیثان گی د وجه نماؤگا تو این جنت کی پا مضوح چرچو گر زیدو کیر دا به د سور د مخصر لگی نو د مسلمانانو سر زمائزت مندو خیگونا کول دا زمون دا دین طریقہ نن خوزمو تمیت دا جور دی چی سورا زرار بچالا رسو از سمر بچاله بچالا رسو دا مسلمان د پارا چی دا لار سفاکا نو چی دا لار سفاکول دورا لی اجر دا اللہ دا کور د سفاکول و سمرا لی ا ته الله د کور د صفاقولو او یو سړی د توفی کور کړ ور هر کور هر ورځیارو کی کړي جارو کی د عام ضروري جمعه تم روزانه جار جمعه په پاپتا کې جارو کو جمعه تم سره کو پاپتا کې نه جارو کو پکار داله داسه خوشنصیبو وسو کی بازار لازم کی شپه ای زو روزانه زما کور دې نه هر روزانه جارو کی هر کی جارو یې کور کی ځنګو یا کور ګندره بد الله کور جاروکول خدا غره پنسيب بدوي دي او دي سره الله ټول مشکلات تم خطوي دي الله زکور خدمت کي هغه بي اسلام زمانه کې یو غډي زنا نه وا هغه په مسجد نبوي جاروکولو نازش کې بيمار شو او صحابه کرام د شپې اته فلکا صحابه په نبی دي اسلام ډېر خو کېدل شي رشفه ولا تکلیف دا ورکو دصاری نبی رسول سلام جراره د ګډی ته پوسو ګجا ګډی شش ورته قربانا خو بیګا او فاطمی مخخه کړی وی دلونی علی قبرها راشی مالک قبره ہے خدایا الله حبیب د قبر مبارکه شر او درې دو صحابه ور پسې صفونه جوړ او جنازه کلم او لگی د قبر جنازه کول دا د الله د حبیب خصوصیتو ته الله حبیب وی دا قبرونه د تیار نه وَإنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ و الله یو نووي روه ب سولاېلی زما د جناي د موز دوج نه د خبرونه الله روخانهه کوي د زمون بعد دی چې د نغ د اسلام جنازبانې خبر روخانه دی شي دڅوک به په جنابه روخانه کېږي بیا الله ه تپوس د دا د ن د اسلام مجزه وهله در سره ساملو کووي بخله پس حجرت دی کړی مومنې ویدې جمعه په جارو کولو او الله رب العز ذو سکم معفکم د زما عزت مندې جمعه جارو کول دا دومره لوی اجر او ثواب دی چې مونږ تاسو او د الله ری د جمعه په صفه کول او زما عزت مند کوشي ګډور کو ځمیدار یې د زار چې د دکان صفاکه او غار سبار راغرزه ځمیدار مونږ په لاره رزو ځمیدار پټه صفاتړې هوکان یو خاصې پټې کې خوخ نه لې د لاره لاره غرزول د لاره ګندکول دا د اسلام طریق د لاره د صفای حکم ده د لاره سره د لاره خزمایزه په د صفای چیلاره د صفا سوتر لاره د پاکوي لاره د بالکل پاکوي لاره د صفا سوتر وی بل مسله چې ما کول غختل وګره را چغلي لګموم کې را اره عام شوي دا چغلي وای ستا د یو خبره بل د شر په نیت رسول د یو خبره بل ستا د شر په نیت باندې رسول پلانی خدا سي فلاني داشيلي زلي وخت د چغلې د خبرې له پر پرزورې جوړ شي ابو هرره رضی اللہ عنہ فرمائے ہوئے ہیں نبی رہہ السلام صرا رواں نو پیو دو قبر نو تھی ری تو تے اللہ حبیب در دو مونگا مدری تو فجعل یتغیرو تے اللہ دا حبیب رنگ کی تغیر رات و لخطقان تو جنا حتا روید کم کبیشی دو مشرتے مونگا کتر چھ لا سٹون لا شراتی اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لستونی دلاس مبارک پر رتے جوش حتى رويدا قم كميشي ده كميش لا ستوري لپاره پېژل شو نو موږ ویل الله حبيبه شو خپل تاسو په پریشان شوي راغې او لسوني د بریګ دی ورته بی نو د الله حبيبي اما تسمعون ما اسمعوا تاسو اوریدل د چي څاور یا د کومبر موجزه او چا څاورې ته ویتا شو اوریدل د چي څاورو ی اوما دا نبی الله و دا دوه سړی دي او دی ته پهېقبو کې اذااب من صحاب یو معموکوونه ځان بټکولله سانو نڅح به کراويدي و د یو به د بولو نظان نه سالو د بل به خلکو له په جببه تلیفرهرسو چغلی به یو خبر بل لولن لبل بل لولن دیو حجن دمائی جات دو مگو تاسو جی سبر روکو تا خزن گرده رشو غلی که خاون غریب دکان ٹول رزو کی پتے ہو کی پستلے شکور تراشی شی ارام باوکم نو آوے والا رس جبکری دیو خبر ویراشا کنن تو خستلے راغلے خمور دے ننسوے اپلار دے سوے ارواندار دے سوے رور دے سوے زبایز اتنو دا خود دنیا نا ار سوک بچا پسی لگی ای سبر و کام دی خوزو تا سبر پکار د دا خواخی دا سخر دا نور و زنانو پد مگو تا سلم پکار دی یو خبر چالا اوڑای راڑای ما و خبر کنا حوائی مثال پتور یو دیکی مسلمان پسې تو خبری کئی نو داستا اسلامی فریز را چی غلوائی را خبر اور مسلمان کے ایوب نمبر لٹا ہوا نوکه دغه سکول شیدادی دله او کال ته ور تلخاو ناکه یو گھنٹه ناست یاد مسلمان سپکاوے کایت ور ته آو او ناکه بیا دې د هغه نار سره راجم کده ته زراړ اور دې دې د شبی تور پریشافت او کله غره چغله نډیری مشالیدږي پختانو خو خپکې گئی ما خونه پو حقوق دے جګڑالو چې ولوی افلانی حضر په سوجر کی خبره کوله د دې ویجر په شان خبرې کړه او مې سبب مړکه راشه مخکې کیږي یا پی د دې او چغلو نہ قتلونه جوړ شي لکه پرذ قیامت په یو خبره د قاتلان په صف کې ولاړې او د یو خبره دي سر دمر مونږونو او روزونو د جهنم د کلو سبب جوړ شي ځکه په یو یو خبره د خلکو کورونه روان شي روان شي دي کلید دي روان شي په یو یو خبره د خلکو کورونه روان دي ددا عادت جوړ د یو خبر بل ته موړه کې شاهد لاره بڑا نو ولې نن زرا خو بیا به له خبره نه کړې شو دنیا له خوږم بد نصیبي له چې مونږ بس پیلو چا په سي لګيای وو ګور استاد زار نو ريدي موسی کليم الله عليه السلام اي الله سره الله وو ار سره خبره کولې وای باوري دې ذکر ته كليم الله وای نو دې الله سره خبره کولې وي رب اذي خلقوا داخل ما نبد دکره په ټول ما په سي لګياي په عربي کریم او په موسی ما د هزار د نړۍ په دکري تا نه څه بدل کې ما په سي لګيا دي خلق الله په سي لګيا دي پیغمبرانو په سي لګيا دي نو ما او تا خو خاور او د ایبل نو د خلقي خلق شاه ور الله په سي خلق لګيا دي بیا په ترز او کور کښو کوئی اتخذ الله ولا دا واذا الله ظمنو لری الله اور درزک ور کئ سو ان الله فقیر الله فقیر و محتاج دلیاذ بالله سو کوئی يد الله مغلولا ویلاذ الله ترزشی وی دا اللہ دی دا لا سړ لشه بخیل تویلیاذ بالله الله ته زه بخول لشبت کئ ولا و امر رزق ور رزما عزت مندو چې مونږه تاسو صبر نکارو وادو صبر نکاروالو چغلي نکاو د چا غیبت نکاو د هر مسلمان رزما عزت مندو مونږه تاسو شوشو خیر خوا جوړ شو د هر مسلمان چې مونږه تاسو رزما عزت مندو خیرخوا خوا جوړ شو دی وجہ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا حدیث دې د مسند احمد و خیار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل دا الله رب بندگان سوه دي چې کله وکته شي د خلکو الله را یاد شي قبره خیرته را یاد او ناکار په بندگان کې سوه دي چې چغلي وړي راډي دې شغل مار او ته پټوړو کې څه پټو لوکه ناکار چغلبار دی دیو خبر یو توڑی د بل خبر بل توڑی اذو حال دانو نا ذو کبیلی دا خپل منس کې زما عزت مندو یو بل سره جنگای یو بل سره په منس کې دای پرزور را ولی چې موږ تاسو زما عزت مندو د شغلینا د خپل جبي د ارکشت مزرنا <تصفح> زما عزت مندو د ځان ساتلو موږ تاسو کوشش وکړو الله دې کی چې موږ تاسو ور وકરી د هر قسم ګناهونو نه په خپل حفاظت کې اوساتو زمایست موږ د افتنو دور نه رست رزه ګور نه وی دغه شتنه راشي د شتنو په دور کې د بچاو دریا ستا نبی رسول الله د شتنو ذکر کولو چې فتنی برآشي فتنی تاسو ګورئ ذمګ دار اسلامي و سوره فصفره نڑک دي د کفار او د بل کدو ستفوس کې د تمام په انسانو نه د نجات ذریعہ د الله کتاب ده تاسو خپل ملک تلاوت کوی خپل خپلو خپلوا مساجدو کې ټولمام یویات قران خي یو حديث خي نو دې سره زمایست مندو خامخه نه کوي کې نه وي بھائی <اللہ> ورکوبه زایرو کی ماشاءاللہ اوس په هر کلی کې علماء تا کستا جماعت کې درس میکي بلنه کې وکیه ویله لړشه موږ تاسو غوړو د خشکل لپاره بچي نه شکه بازي وسدار خلق ته خور نه بچي دي چې سکول خره وداسي او مسجد دی او ماو له سر دې بيماري دا ديني دنیوي اوزر به او غذر څخه قران او در څخه حديث نه کوي رچی کمزې کېږي علم تلارشه چې ته او آیات یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصباح والسلام اووره د تمام مفتنو نظم عزت مندو د بچاو زریسر هغه کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه و الیহি وسلم دی لو لمو پکار دي جن قران د درس او د احادیث مبارک او درس سره دی امو غتا سنم ناست پکار دا ټو لزان محتاجو غنای او د قران او د احادیث او د درشونو کی زمایزت مندو د تلاش کی کوشش وکړي دا به زموږه استاذ زمایزت مندو د بچاو زریعي دین ته متوجې شي ورکوفار په خپل پورا حرکت کې ټول خپل مذهب کې اختلافات ختم کړي اتفاق وکړي او د مسلمانانو د پار یو موټی شي زموږه مسلمانان په ټلابازو پاسبیت کې خپل مذهب کې شي په پرځونو په جامګونو دی د دې د دې کفارو کوشش د دغه رجال او ماتيو لژن دا او ماتيو لژن هداې په دې جامګونو کې وګوره نیوی دی خبرونه تاسو ترازی پس بیت المقدس چې د مسلمانانو یو معزز ځایه امریکا او يهود کوشش کوي قبضه خویا شول دا او چې خپل ګوره کار په شروع کې د مسلمانانو د خوشاله وجه چدان مساجد زمای عزت مند په شص بدلی دي بیت المقدس هغه مسجد ده چې الله حبیب ولص او شکار اس میاشي چې مدینه ته هجرت کو بديله به مشکو له او دا غپاک مبارک مسجد ده چې نبی کریم علی السلام د معراج سفر د دې مسجد نشورشه او دا غپاک جمعه ته شه تمام انبیاء علیهم السلام تنویر اسلام امامتی ور کړیو دغه اختلاف دي د علماو چې پتلو کیو کپراترو کیو معراج له لات له ورو نه واتی ور کوي واپسای کیو پازو علماو ترجیح ور کړی چې واپس الله حبیب بیا به پر بخش تر راغی حدیث کیدا سره غری تارول جمعه د انبیاء نه ډکو بے ان وقائم باز انبیاء په موږ ور شو پر رکوع صلی الله علیه و سلام چې الله راضي کړو د پیغمبر معجزه او مسجد بیت المقدس ته ورتراجه پکره جبرئیل علیه السلام راوې نبی رې السلام دلاس راوليو او ټول ته مخې پر ابو صلواۃ و درو ټول اور بیا ورته سی موضوع کو زکه ورته وي باب الانبیاء باب المرسلین صلوات الله و سلامه عليه دغه زموږ د دین او د واجبات زموږ د دین د پرې حدود واجبہ زموږ مساجد د زمایشتمو د پښس په بدی يهود یو بتريق قوم ده هدا کفار ټول دای ته مضبوطو کوشش کوي د ملکونو کې پرځو نه جګړه تمنش کې اډو کی ورته شي الله زموږ د حکمرانا ته سوچ او څو جپاتار دی وګورئ او زر خوجل ته قران کوشش ویلې چې سو پیری الله ویلې چې دا دشمنان دي یو پلار ویلې وې چې نا فلانه ګره دشمن د دوستي او د پلارونه مننه تل کرے بخوري کنه بخوري او چې مالک او خالق یو زنا پر شلولو کرته ویلې چې ګره دا دشمنان دي دا دشمنان دي ادا ګره تاسو خیر خواندي دیش پا خوب نو وردیجینا مسلمانان بسنگا په تکلیف کیا چا او په ایس طریقه یهود و نسوارا مسلمان نو خوشحالی گینا او یو د خوشحالی وجه قرآن ذکر کردی ولن ترضا عنک اليهود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم اللہ ویو آورے مخاطب یهود و نصوارا کلم خوشا لیگینا یو شید خوشا لیدو دے چی اسلام دے پریقو و دیبا سے روان شوئے نبیع بدردن یهودی و نصرانی سشی رازی و جی دے پریقو دنیا آخرت دے چول سکر داد تباو برباد کرد وما یبتغ غیر الاسلام دینام فَرَيَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ چاجه قران او سنت دې پريخو اول دين ته روان شو دا دين به قبول لشي او دې باخره کې دلويته ونيان نشي د چمګو تاسو نه ایز مندو اعمال طرف توجیه انا رسول مرانو ګل سره اجازه او شریف ادا کی بیت المقدس د کفار او د طنینو عمر فاروق رضی الله و ازت کړه صلاح الدین ایوبی رحمه الله او تاریخ ذکر دی د فاتحین او د بیت المقدس سره خو شی وفات شو دوره سلو چې د پښتون پښور و صلاح الدین ایوبی چې کل وفات شو دو سلو ذورت صفات دې دي Jesus د تکفدې جوړ شي الله دې مسلمانانو ته وکړي چې هغه ته الله راجال او رجل وي الله دې خلقي عادت مسلمانانو ته ورنشد کې ديلي او د ټول مد الله پاغي اتفاق او اتهاد راوي صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد الہی واصحابہ اجمعین اللہ اعظم خاتم اف ایمان کے امین اللہ اعظم د تول و خاتم اف ایمان کے اللہ ظاہر باطن اقاعدہ و اعمال د قول و قران و سنت مطابق کے یا رب کریمہ تمام دنیا کی چون مت مسلمہ کم تکلیف و پریشانوں کی اے مدد او نصرت وکي امين سمره بيماران الله شفائے کاملہ ايده ورته ور دشي بچي يا رب کریم سمره روړو د دعا باركي ويري که حاضرين دي کفايتين دي دی. زموندته د دي ني دنيوي حاجتونه تر سره کي امين يا رب کریم زموندته د ذيني او دنيوي پريشانه ختم کي امين خالق کسان حاجت دعا بارکی ویلی اللہ دا حاجتو نے ترس رکی اللہ دا حاجتو نے ترس رکی اللہ دا حاجتو نے ترس رکی بی گناہ بندیوان اللہ دا بندر اخلاس کے بیت المقدس سوٹو لسلامی زیونا دا یہودو دا کفارو دا قبضین اللہ تر اخلاس کے امت مسلم اللہ را بیدار کے اللهم طول لنا دسی تو به توفیق راکه زموږ دی مملکتو د اسلامي مملکونو کې الله انه اطمان راوي کوم اور د بدمني او د فساداتو چې د دې دشمنانو په اسلامی مملکونو کې بلکړه الله دا اور برکې او د ژوند د دشمنانو نه الٰهي العالمينه راتاو کې اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنا وسیل اخرت یعشانو وکنا عذاب النار د لذي تعمیر شوورو راه په کسان په منډه ترنده وای الله دې کومال ولادت او برکات واشه امين الله دې کومال ولادت خیر او برکات واشه په ټول مراکز مساجد مدارس او دینی ځایونه الله ترقیات پوره آباد ساتي امين الله اکبر ریکارډینګ سردار نی ادر فروش رضیل تنسو تیرا پچا سینسیزیرو ستاسی.